Islam, dini, wa wa Dalam kesempatan ini saya menajak jemaah sekalian untuk menghayati sebuah doa. Tolong berhatian yang mau nulis boleh. Yang mau rekam boleh, yang mau dengar baik-baik boleh. Karena apa yang saya bahas betul-betul terkait dengan hari-hari kita. Semua hafal doa ini, saya yakin semuanya hafal. Bertanyaannya, abakah pernah menghayati dan memaknai isi doa ini atau tidak? Doanya. Doa bangun tidur. Hafal nggak? Coba apa doa bangun tidur? Masya Allah. Ini Masya Allah mahu antum luar biasa hafal doa ni dibacakan setiap bangun tidur bertanya saya faham gak isinya Hah? ayo siapa yang bisa tafsirkan isinya isinya apa saya mau dengar dari ibu-ibu isinya apa siapa ibu-ibu yang mau jawab isinya ya bu jangan foto ini yang mau jawab isinya apa Tafsirnya doa tadi. Bu, siapa? Hah? Ini menjawab. Artinya aku bersyukur telah dihidupkan setelah dimatikan. Apa? Maaf suara boleh lebih. Bersyukur setelah dihidupkan kembali setelah dimatikan hidupkan kembali setelah kematian. Iya. Terus? Dan awalnya ada Wa ilaihin nusur. Wa ilaihin nusur. Dan kepada Engkau lah tempat aku kembali. Luar biasa. Betul kan? Betul? Ku ragu-ragu ibu-ibu. Betul ya? Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah matikan dan kita semua akan kembali. kembali. Faham tidak makna daripada doa ini? Faham betul? Faham betul? Ada yang menarik tidak? Kira-kira yang menarik doa ini apa? Setelah kematian, dihidupkan. Ketika saya baca doa ini, muncul perasaan penasaran judul doanya apa judul doanya apa doa ada enggak di dalam doa itu bahasa bangun tidur kok bisa doa ya? bangun tidur hidup sesudah mati astagfirullahaladzim bagaimana itu yang membuat saya berfikir ada apa bahasannya hidup susudah mati. Sedangkan judul duanya bangun. Kenapa tidak ada di dalam doa itu alhamdulillah yang telah membangunkan susudah tidur wa ilaihin nusur. Kok kenapa ada bahasa hidup dan mati membuat saya berfikir dan menggali mencari tahu. Memohon ya Allah berikan jawabannya Ada apa di setiap malam hari kita ada bahasa mati dan tidur Mati dan hidup Tidak ada bahasa tidur dan bangun tidur Menggali, mencari tahu Sampai saya menemukan hadis yang kedua Yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Hadis diriwayatkan Imam Abi Dawud dan ada beberapa riwayat. Jodh dunia sama. Jodh dunia namanya doa bangun tidur. Ternyata saya menemukan doa bangun tidur ada dua macam. Yang satu bania umat Islam hafal. Tapi yang satu lagi jaran umat Islam hafal. Padahal maknanya lebih dalam daripada doa yang kita hafal. Yan isinya Alhamdulillah alladhi 'afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhana li bi dhikrihi. Saya ulang lagi. Alhamdulillah alladhi 'afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adhana li bi dhikrihi. Yan artinya ini menjadi doa yang kedua doa bangun. Tidur. Yang artinya, ketika bangun tidur kita membaca, Alhamdulillah yang telah memberikan afiat di jasadku. Wrd ilaiy rohi kimbalikan ruhku. Ini membuat saya bertambah penasaran. Kembalikan ruhku. Wahdi nali bi dzikri dan menizinkan untuk berzikir ke badannya. Ada tiga poin bangun dalam keadaan afiat, alhamdulillah. Kembalikan ruh kita, alhamdulillah. Yang ketiga Allah menizinkan kita masih mengingat Allah dan kita beribadah kepada Allah. Ini namanya doa bangun itu. Tapi di dalamnya tidak ada kata bangun. Justru yang ada Lebih detail daripada doa yang kita hafal Kembalikan ruh kita Bertanyaan saya Kalau ada istilah Kembali ruh kita Berarti ruh kita saat kita tidur Pergi Betul Pergi kemudian kembali Kemana ruh kita Kemana ruh kita Saya ketika membaca doa yang kedua ini bertambah kaget. karena yang pertama yang kita hafal semua, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma'amatana wilayhin nusyur. Ada kata mati dan hidup. Tapi ini lebih detail lagi, ada kata ruh kembali. Berarti ruh kita tidak ada saat kita tidur. Membuat saya penasaran, berfikir lagi, mencari tahu, menggali lagi membaca sana membaca sini ingin mendapatkan jawaban ada apa di saat kita tidur sambil saya menemukan doa namanya doa tidur apa isi doa tidur Hafal hafala apa coba doa kalau mau tidur doanya apa bismikallohumma di riwayat bismikallahumma amutu wa ahya Di riwayat bismikallahumma ahya wa bismikah amut Berbagai macam riwayat Tapi kalau saya singkatkan Kalau boleh saya singkatkan Artinya bismillah saya mati Namanya doa tidur Tapi tetap dalamnya Mati dan hidup Bismikallahumma amutu Wa Kalau saya boleh singkatkan Bismillah saya mati Dan hadisnya sahih Belum saya mendapatkan jawabannya Menggali dan mencari tahu Sambil saya menemukan doa yang kedua ternyata doa ba tidur ada dua lagi ternyata doa mau tidur ada dua doa bangun tidur ada dua doa bangun tidur yang dihafal umat Islam alhamdulillah allazi ahyaana ba'dama amatana wa ilayin yang kedua bani askal tidak pernah bahkan pernah tidak pernah mendengar alhamdulillah allazi 'aafani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa a'thana li bi dhikri Doa bang doa tidur ada dua tabian semua bani ya hafal bismikallahu amma amutu wa ahya tapi ada satu doa yang sangat indah sangat dalam bahkan sangat membuat kita harus muhasabah diri tapi bani ya, yang tidak hafal bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu fa in amsakta nafsi farhamha fa wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadak as hafal belum Cape de, Agak panjang ya Bismika Rabbi <tutmati> Jubah sama-sama Bismika Rabbi Wadaktu jambi Wabika arfa'ahu Fa'in amsakta nafsi Farhamha Wa'in arsaltaha Fahfazha. Bima tahfad Bihi ibadakas salihin Yang artinya Dengan namamu aku berbaring ya Allah Dengan namamu aku angkat Artinya bangun Kalau ditetapkan kematianku malam ini Rahmatilah aku Kalau dilapaskan nyawaku masih bunyi umur Jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih Ini mesti hafal Jangan hanya bismikallahumma amutu Hafal ini InsyaAllah kalau sering dibaca Walaupun dari buku Satu minggu paling lama 10 hari Sudah hafal Sudah hafal Dan subhanallah ketika saya baca Al-Quran Terjawab selama ini yang membuat saya penasaran Menemukan jawaban semua doa ini yang kita sama-sama baca Ternyata sumbernya ada di dalam Al-Quran Walaupun saya hafal Quran semenjak kecil, masih usia 11 tahun Tapi kadang-kadang belum tentu mampu menhayati seluruh isi Al-Quran belum tentu setiap orang hafal Mampu menhayati seluruh isi Al-Quran Belum tentu Contohnya Sayyidina Umar bin Khattab Ketika wafatnya Rasul Beliau tolak tidak terima Bagaimana Rasulullah SAW Bisa mati Sambi Abu Bakar naik mimbar Mankana ya'budu Muhammadan Fa inna Muhammadan Qad mat Waman kana ya'budullah Fa inna Allaha hayu la yamud Wama Muhammadun Ilah Rasul, Qad khalt min qablhi Rasul. Afa in mat atau kutilan, Qalab tum ala agabikum, Wmiyan Qalib ala agabi, falan ydur Allah shi'ah, Wasyajizillahushaakirin. Kita, Syedna Abu Bakar baca ayat ini, Sayyidina Umar berkata, Dami Allah, Rasanya sepertinya baru pertama kali mendengar ayat ini. Padahal Sayyidina Umar pun hafal Al Quran. Itu menunjukkan. Kami sebagai menhafal Al-Quran Belum tentu mampu menghayati semua isi-isi ayat-ayatnya Makanya ketika saya baca Kebetulan baca tilawah khataman Saya meliwati satu ayat Ternyata Allah di saat saya baca ayat ini Allah bukakan hati saya Menemukan jawaban yang selama ini membuat saya penasaran Mendapatkan jawaban seluruh doa Bangun tidur maupun doa tidur Surah Az-Zumar surah 39 ayat 42 Kalau boleh saya usulkan Tuliskan ayat ini Dan antar Dan simpan di dinding kamar Agar setiap keluar masuknya Kita sadari dan kita hayati ayat ini Ternyata jemaah sekalian Setiap malam kita tidur Proses menghadapi kematian Bisa bangun Bisa tidak Bisa memelik mata masih lihat kanan kiri ada di samping isteri kita. Bisa juga satu saat melik mata ada di hadapan kita mungkar nakir. Saya setiap mau tidur saya baca doa ini saya minta maaf sama isteri saya. Barangkali malam ini malam perpisahan. Bismika Allahumma a'uzu wa ahy. Bismak Rabbu, Wadzatujambi, Wabikarfaghu, Fainamsekta nafsi, Farhamha, Wainarseltha, Fahfazha bima tahfazbihi ibadak asalihin. Aku ikhlas dari rida kepadamu, mudah-mudahan kamu ikhlas dari rida kepadaku. Dan saya mohon maaf, karena ini bisa menjadi malam terakhir. Nangis deh, dah jadi tidur. Maka pernah minta bisa enggak enggak usah dibahas itu setiap kita mau tidur. Ya ya ya. Tapi saya tetap bahas. Ya itu kan hal hal pasti dan sering terjadi kita harus berhati-hati dan kita mempersiapkan diri menghadapinya. Makanya Allah ingatkan simpan ayatnya surah 39 surah az-zumar ayat 42. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Inna fi thalika la ayatin li qawmi yatafakkarun Sadaqallahul amin Ada yang bisa bacain terjemahannya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Allah memegang nyawa seseorang pada ah, saat kematiannya Sebentar, sebentar, sebentar karena ini sudah saya kulus ya. Saya mau kulus ya. Jadi tolong hati-hati, Bu. Bu. Tolong diberhatikan. Karena ini penting sekali kita fahami. Agar kenapa kita harus fahami ayat ini? Agar doa tidur dan doa bangun tidur ketika kita baca terbaca dari dalam hati, terasa betul betapa bernikmat umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa setiap hari. Coba jadi pelan-pelan ibu santai, relax kita masih ada waktu panjang juga masih ada giliran guru kita kira hadis Arifin Ilham coba Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya satu Allah memegang nyawa seorang ketika atau saat kematiannya berarti saat kita meninggal dunia yang memegang nyawa kita siapa? Allah kira-kira ada enggak yang kedua atau hal yang kedua atau penjelasan Allah memegang nyawa kita selain kita mati Ada enggak Ini jawabannya terus Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur ha. Dan memegang nyawa seorang belum mati ketika tidur Makanya ada salah satu asar Orang yang tidur dalam keadaan wudhu Allah memegang nyawanya dan ruhnya mampu bersujud di hadapan Allah, karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Ruhnya mampu bersujud di hadapan Allah. Ini bukan hadis ya, tapi asar. Terus. Maka dia tahan nyawa orang yang telah ah, dia tetapkan. Sekarang Megang nyawa orang ketika mati wafat itu sudah tidak perlu dijelaskan. Tidak bagi maksudnya apa. Ah, ini tidak bagi maksud. Kalau Allah berkata Allah memegang nyawa seorang ketika mati, maksudnya apa? Dapati maksud sudah jelas. Kalau mati Allah memegang nyawa kita. Yang perlu menjelaskan maksudnya ini tahap yang kedua. Allah memegang nyawa seorang yang belum mati ketika tidur. Oh maaf ya Allah, maksudnya apa? Ah ini baru fantas kita berkata berkata maksudnya apa? Allah jelaskan maksudnya. Terus lanjut. Yang dia yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang, yang ditentukan. Seperti tidur, ada yang di megang nyawanya tapi Allah takdirkan ditetapkan kematiannya, makanya ruhnya tidak dikembalikan. Makanya ketika kita bangunin salat subuh, inna lillah wa inna ilaihi dia tidak berkesempatan lagi berkata Alhamdulillah Alladhi ahyana Ba'dama amatana wa ilayhin Nusyur Karena niyawahnya di saat tidur yang dimingat oleh Allah Allah tetapkan kematiannya Tidak dikembalikan Tapi ada lagi Terus Sungguh pada da. yang demikian itu Maaf maaf itu. maaf Mundur sedikit dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ada yang dilepaskan karena sedang dipegang oleh Allah, tapi ada yang dilepaskan nyawanya sambil ke waktu yang ditentukan oleh Allah. Yang lebih menarik jemaah sekalian, di ujung ayat ini Allah tidak berfirman inna fi zalika laayatun liqaumin ya taqul, inna fi zalika laayatun liqaumin yu'minun, inna fi zalika laayatun li liqaumin la li ya'lamun tidak dan bukan. Allah tidak berkata inti ini tanda kebesaran orang-orang yang tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertakwa, bukan. Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman, bukan. Ini tanda kebesaran Allah bagi orang yang menahwiniya, bukan. Tapi yang menarik dan sesuai dan cocok pas terpilih kata inna fi zalika laayat liqaumin yatafakkarun yang artinya sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir Aa, berarti jamaah sekalian setiap malam kita tidur dimegang niyawahnya oleh Allah bisa terjadi dipertahankan niyawahnya bisa terjadi dilapaskan niyawahnya ke waktu yang ditentukan. beristiwa ini terjadi setiap malam itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Allah menajak kita berfikir, Eh, hati-hati setiap malam kamu menghadapi proses kematian. Bisa menjadi malam terakhir, bisa masih bunyi umur lagi. Kalau kita hayati dan maknai ayat ini, makanya kita baca yang doa menjadi salah satu doa tidur. Sama dengan makna ayat ini Bismika Rabbi dengan namamu ya Allah aku berbaring dengan namamu ya Allah aku menangkat atau bangun ya Allah kalau ditetapkan kematianku malam ini rahmatilah karena Allah berfirman kalau ada nyawa yang ditahankan nyawahnya ada yang dilepaskan kalau ya Allah saya terpilih malam ini dibertahankan nyawahnya rahmatilah kita semua membutuhkan rahmat. Kenapa terpilih kata rahmatilah? Karena kita saat menghadapi kematian, saat kita menghadapi sakratul maut, saat menasuki kuburan sendiri di tempat yang gelap, saat menghadapi mungkar nakid dipertanyakan, kita semua proses ini sangat membutuhkan rahmat dari Allah. Makanya terpilih kata, Farhamha. Wa in arsaltaha fahfadha. Kalau ya Allah kami masih diberikan umur Dan dikembalikan ruh kami Ya Allah jagalah diri kami Sebagaimana dijaga atau terjaga Hamba-hamba yang salih Faham? Makanya ketika bangun tidur Saya punya kebiasaan begitu bangun tidur Buka mata Lihat ke kanan Oh istri saya الحمد لله الحمد لله الحمد لله سيباتة تيجا كالي بارو سيباتة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وله النشور الحمد لله الذي عافاني في جسدي وأذن لي بذكره ورد إلي روحي بارو سيباتة سبق من الرواية عبد الله بن عباس دي صعيب أخاري إن في خلق السماوات والأرض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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أولثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وما عند الله خير للأبرى ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 10 آيَةَ آخِرَة سُورَة آل عمران إِتُ سُنَّة نَبِي محمد أصبح تدور أصبح الحمد <سؤال> لله الذي أحيان بعدما مات للنشور الحمد لله الذي أعفاني في جسدي ورد إلي روحي وأذن لي بذكره أصبح تدور إن في خلق السماوات والأرض سن بأخير سبلو آيات ترهيدا سورة البقرة إذا كانت تدور إذا كان يساعد في ودوء إذا كان يمكن أن تتبع في وطر karena bisa kita malam itu malam terakhir, makanya kita melaksanakan witir. Makanya sebanyak nasihat dan wasiat kepada sahabat termasuk Abu Hurairah untuk jaga witir sebelum tidur. Seandainya kita tidak berkesempatan hidup lagi, kita sudah tertulis nama kita menjadi ahli witir. Kalau tidak berkesempatan lagi kita bangun, bisa tahajud, boleh kita tahajud sebanyak-banyaknya, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Apalagi kalau bisa kita baca surat us dan surat tabarak. Karena ini menjadi merubahkan keselamatan dari siksa kubur. Baru kita tidur. InsyaAllah kalau kita meninggal dunia. Sudah kita berikhtiar, beramal sebelum kita tidur. InsyaAllah menjadi tanda husnul khatir. Sudah faham? Sudah jelas? Bisa kira-kira amalkan? Bisa kita hayati? Saya tidak mahu ibu-ibu hanya hafal doa Tapi bisa hafal doa Kalau bisa saat kita membaca doa Meneteskan air mata Ternyata umur yang diberikan oleh Allah Sangat berharga, sangat mahal Makanya jangan salah guna umur kita Semoga bermanfaat Apa yang saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Allahumma barik lana wa barik alaina Allahumma anfa'ana bima'alamtana Wa'allimna ma yanfa'una Wa zidna ilman wa tuqa Ighfir lana wa li ulama'ina Wa li mashayikhina Wa li asatidatina Allahumma khfir li muslimina wal muslimat Wa almu'minina wal mu'minat Al-ahyai minum wal amwad Ya Allah jadikan bertambuhan ini Dan ilmu yang sama-sama kami belajar Menjadi ilmu barmanfaat Menjadi seksi baik bagi kami di hadapan Muharri kiamat دان مانبوك من استقامه من عملكن سن بآخر حيات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة توقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبرك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>